NOVA på FN 99,3 Grenseløs Grenseløs Grenseløs eller grenseløs NOVA NOVA NOVA NOVA Du lytter til Radio NOVA Radio NOVA er grenseløs på fm 99,3 Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok anslöst. No. Hello. Vi måste passa bättre in för dina gränser och inte är gränsöverskridande något. God kväll ute som hörer på gränslöst akkurat på Radio Nova. Vi ska om det som är så själva avgörande för vem yan når du ser et kunstverk, eller et bilde, eller hva som helst, så er det hjernen din som sier hva du ser. Når du tenker så. ja, hallo, alt skapes i hjernen din. Alle signaler vi tar inn kommer fra hjernen din, alt du oppfatter rundt deg skjer i hjernen din. Det er ikke nødvendigvis virkeligheten som til enhver tid omkranser deg overalt du til enhver tid befinner deg, men det er hjernen din som bestemmer hva som for der er virkelighet, og hva du har mulighet til å se. Når du gir opp eller nekter å la viljen tape, og tape, det er hjernen din det skjer. Men det starter et sted. Et sted der alt har sin opprinnelse et sted der alle tanker starter, et sted som er opphavet for det du tenker, og det er en annen hjerne. Hvis noen sier til deg ofte nok at alle som ikke er det, de skal være, men er sånn som man sier det med, så tror man på det. Det er tross hvert andre mennesker med hjerner som lager alle lærebøkene vi må gjennom, og som eldtes in i små barnet sin. Men det var verre før. Nå har de fleste av oss koblet oss til internet som om det er bedre. Og enten du tror det, eller hjernen din sier til deg at alt det jeg nå har sagt er noe forbannet tull, så er det hjernen din som bestemmer hvilken informasjon du vil ha in fra den globa globale informasjonskonylen og levende in i din egen oppfattningsanstalt. For du kan dele deg selv i to. En hjerne og en kropp. Det som gjorde vand. Og er blandingsforholdet bra, så kan du så og dyrke hva du vil. Eller du blir gal og går inn i en verden der du først hever deg over alt og alle, for så å være en bedre vitne dommer i en verden der alle rundt deg er dum. Du hører på grenseløst her på Radio Vi skal i dag snakke, eller i kvelde det vel, om jern. Vi har fått besøk av professor Jon Storm Mathisen ved Senter for molekylærbiologi og nevrovittenskap. Velkommen hit til oss. Hva så hva er egentlig hjernen? Men hjernen den er jo, i fosterlivet tidlig så er den jo dannet som en, en del, det er fra en del av de cellene som eller blir til det yttre laget av huden vår. Og de synker ned og lager et rør som er åpent i begge ender, og så blir den fremmere enden av dem, da blir veggen veldig tjukk, og det blir til slut hjernen, og det er forresten sånn at de, det var tre Uh, forskere som fikk uh, kavleprisen, den første kavleprisen som ble utdelt uh, nå i høst, de har nettopp arbeidet med akkurat det hvordan dette røret uh, som opprinner et lag med celler hvordan det blir til uh, hjernen og ryggmargen som kan uh, gjøre alt det som du sa i innledningen og enda en god del til um, Men hva skjer da når, uh, når denne materien av denne hjernen er på? Kall, vad vad ser då? Eh, det är såna att dessa cellerna som lager, som blir till hjärnan, som lager centrala nervsystemet, eh, de är specialiserat på det måttet att de får lange eh, utlöpare. De har de ser ut som et eh, tre, eh, hvor eh, hvor på träet har små eh uh, tornar som de mottar signaler på. Og så kan du se si at fra, nede fra rota der er det en lang, lang rotfiber, som kalles for aksone, for da de så den først så så de at den var, helt, den var like tjukk nesten hele veien. Og den kan gå fryktelig langt av gårde, for eksempel hvis den sitter oppe i eh, jernbarken, i, i det område som kontrollerer bevegelser, så kan den gå helt derfra og helt ned. I nederste i ryggmargen er det, er det nesten en meter langt en sånn nervfiber og den grener seg voldsomt opp i mange, mange små grener og på de grenene så sitter det små nerveender som vi ser. og de lager da kontakter med andre nerveceller og det er en sånn kontakt, det heter, heter en synapse og en ting som er morsomt å nevne i den sammenhengen, det er at vår berømte landsman Frithjof Nansen han er jo kjent for uh, uh, mange ting, men det første gjorde som var betydelig, det var at han uh, studerte nervesystemet, og han var den første som sa og skrev at uh, nervesystemet består faktisk av uh, separate enheter, det er disse nervecellene. Det, på hans tid, det er jo 120 år siden, da trodde man at nervsystemet og hjernen bestod av masse rør som det rant væske gjennom fritt i dette system og så forestilte man seg at tankene skyldtes den strømmen av væske. Så hjernen går liksom da ned gjennom nakken, altså? Ja, det er, hjernen sitter jo over snipen, men det er en viktig forbindelse som heter ryggmargen, som går øh, derfra og, og helt ned til lenderegionen. Lenderegionen? Ja, så, ja der nede hvor du ja, det er når du har vondt i, I, I, i ryggen. Ok, ok. Men, og den er, den er faktisk fortsatt som et rør da, med en, en kanal langs sig. Men veggen er jo tjukk, og i den så sitter jo blant annet de nervecellene som har den lange utløperen, og som går ut i musklene våre, og får dem til å bevege seg, og det er andre um, fibrer, nerv som sender impulser inn, ikke sant? Men tror du man noen ganger finner ut alt om hjernen? Altså, hvorfor skulle hjernen avsløye seg når den selv ikke gjør alt for å unngå avsløye ja, seg det, det, er jo, det er jo snakk fra selv alt det for å si. Men, men da jeg var ung student, og første gangen jeg var i, i Oxford, så traff jeg en, en ung forsker som var en del litt eldre enn meg, og han øh, hørte jeg hadde tenkt å begynne å studere hjernen, så sa han ja, ja, jeg hører noe til dem som mener at den menneskelige hjernen aldri vil bli i stand til å forstå seg selv, og det er jo mange som mener fortsatt, da, men men da er det et fint øh, sitat fra Bertrand Russell, som sier at unless we can know something without knowing everything, we can obviously Never know something. Så det, er, så det går liksom i en sånn evig sirkel? Ja, ja. Du, kan, du kan finne ut noe, og i hvert fall være en, en, en enkel forsker kan jo bare håpe på å finne ut en bitte liten viktig eh, ting, og så blir det alt det der kan sette sammen da, til noe som gjør at vi vet litt mer. Men hva, hvor mange prosent kan du si, av hjernen har vi fullstendig oversikt over i dag? Altså. Vi har jo fullstendig oversikt over hele hjernen, Så... vi, og vi vet veldig mye om hvilke, hvordan forbindelsen er med disse nervetrådene som sender beskjed fra den ene delen av hjernen til den andre. Vi vet ganske nøye hvordan de går, og det er et veldig komplekst mønster. Og vi vet også litt om det trafikken av nervimpulser i det systemet. Men jeg tenker litt på kapasiteten. Altså det er mange som sier at man bruker bare 10% av hjernens ja, kapasitet. Altså hvis alle det, bare hadde hatt yt 10%, yt 10 i jobben sin, så hadde jo ikke mye gjort. Det kan du se si, og det er vel antagelig sånn at var og en av oss har kapasiteter i hjernen som vi kunne ha utnyttet bedre hvis vi trente uh, veldig målbevisst og særlig ville det gjelde hvis vi starter med den treningen tidlig og uh, vi kan vite det naturligvis ut fra uh, Så det her er et argument for barnehager rett og slett? Uh, ja, det, det er det jo i hvert fall et argument for at uh, at den barn må få mange stimuli og få lov til å være kreative um, det, vi, vi kan vite naturligvis at det er en del reserve som ikke vi tar ut, fordi vi ser jo at det er no, eksempler på noen mennesker som, som trener veldig på en bestemt ting, og da oppnår de resultater som, som er langt forbi det vanlige mennesker har. Hvor mye oppfatter hjernen som vi selv ikke legger merke til? Um, ja, opp, er, og hvor mye det er, det um, tror jeg ikke jeg kan si, men at det er noe som kan oppfattes såkalt subliminal persepsjon, hvor, hvor du hvor det er inntrykk som man kan påvise senere er gått in, men hvor det ikke kommer til bevissthet øh, i øyeblikket. Eh, hjernen har jo utviklet seg betraktelig siden mennesket begynte å utvikle seg. Eh, hvordan merker man at hjernen tar steg i evolusjon? Ja, altså jeg tror nok at de tidlige menneskene hadde omtrent like bra hjernen som vi har i dag men det, er, det var en lang foran det så var det en, en veldig lang evolution før det ble menneske men den tid mennesket har vært er jo en kort tid i, i biologisk evolusjonssamling da hadde det ikke tid at det snart skjedde igjen <laughs> <laughs> at det ble <laughs> ja, at man fikk en menneskelig utvikling eller gjerne utviklet seg litt kjappere enn teknologien ja, altså. den er nok under utvikling sånn som den uh, har vært bare at uh, det tidsperspektivet som man, som ska til for at det blir store forandringer uh, det de er uh, mye lengre enn uh, en den menneskelige kulturen Gransk Grenseløs eller grenseløst. Ja, og vi snakker på om, på jern, vi snakker jo om jern og med jern. Uh, og har, de siste dagene har det vært veldig bevisst på at jeg bruker jern når jeg gjør ting. Uh, når jeg begynte å planlegge det her programmet, og spesielt når jeg faktisk skrev de her setningene her, så var jeg veldig bevisst. Men da begynte jeg å føle meg rett og slett litt sånn rar. Jeg fikk denne følelsen av at kroppen min bare er et redskap for jern min. Uh, tenker du mye på at du bruker jern din når du forsker på jern? Mm, jeg tenker ikke på det på den måten som du beskriver nå, men men det er jo opplagt at uh, uansett vad du gjør så, så bruker du hjernen, uh, men man kan si at uh, um, noen ganger så begynner man å snakke før hjernen <laughs> bevisst på, og, og det er jo noe man lærer seg, sånn, det er slags del av det også og, og modene så at man eh, eh, ikke nødvendigvis sier alt man tenker. Ja, hvor forvirret kan hjernen bli da? Altså hvis du sier ting uten at du har tenkt det først. Blir ikke hjernen litt forvirret da, du har sagt noe som... Ja, det er altså, når du forstår da at nå sa du noe som var veldig dumt å si, så, så prøver du jo da ofte å och att ja, tänka vad du <laughs> väldigt fort vad du kan göra for att för att neutralisera og det kan være veldig vanskelig, som jeg vet. Av og til er det bedre <laughs> kan vi legge skylda på hjernen overstatten. Ja, men det er ikke så lett å komme unna det med det, for det er, det, det er hjernen som er oss, ikke sant? Så. Ikke sant. For det, det er det jeg tenker på. Hvorfor må hjernen leve med alle de minnene vi har samlet på opp gjennom livet? Hvorfor kan ikke bare hjernen kaste ubehageligheter i søpla? Altså er hjernen avhengig av å huske alt Nei, men den, den gjør den, det gjør den jo slett ikke heller vi, det jo, men Legg det seg ikke i underbevisstheten det er ja, jo store lagre um, Ja, det er jo noe som Freud uh, lagde sig et kongerike på og det, det er vel en del av de tingene som vi uh, som vi opplever som vi og, og husker men som vi ikke liker og som vi kan dytte vekk aktivt um, Um, og som det er mulig å fremkalle altså og det gjelder jo ikke bare ubehagelige minner men det, er, det, er, det gjelder jo um, mange forskjellige ting at vi, vi driver og, vi, det er et eller annet vi lurer på som altså, vi skulle kunne huske og så husker vi det ikke og går vi og, og, og male på det og så plutselig mens vi driver med noe helt annet så plutselig så dukker det opp da kommer vi på det, hvordan det var og um, og sånn, sånn er, er hjernen da Det, det ligger et, det ligger et minne om det Et eller annet sted Men, men det, jeg tror nok det er ganske mange ting som, som, som også blir Hvor minnet blir rett og slett Visket helt ut Og naturligvis Helt i utgangspunktet så er det jo ikke På langt nær alle de tingene vi Opplever og som vi er bevisste Som, som faktiskt blir sittende fast I minnet Det skal noe till å få Det skal en visst ting til for å få putta av det inn. Hva er det beste du kan gi hjernen? Det er arbeid. <laughs> ok. Men er, er, er hjernen glad i rusmidler? Nej det tror jeg ikke. Fordi jeg tror det er sånn at det i de fleste tilfellene har en eller annen skadevirkning. Om den skadevirkningen er hvor, hvor ille den er, det varierer nok litt. Uh, og vi har mange vi har mange celler å ta av, og, og det finnes også reparasjonsmekanismer Men hvorfor er det noen forsvarsmekanismer mot det å skade seg selv? Altså en måte å sig seg på? Ja, ja det, men det har den jo den er jo for første inne inn i en hardt skall ja, er det så hardt det skal, egentlig? Ja, det er ja, et spørsmål litt hvor hardt det slår utenpå, om det er hardt nok, men det er ganske hardt, og vi kan være glad for det hver dag, fordi vi slår hodet borti etter alt, og det gjør ikke så farlig. Og inni der igjen, ikke sant, så er det, er det et lag med veske som hjernen flyter i, så den er ganske godt beskyttet sånn. Er hey, ikke intelligens litt oppskrytt? Jeg bare tenker på, er det, er det så nødvendig å være så forbask og smart? Ja, det det er jo bra å, å være intelligent men jeg tror det er sånn at de som har veldig, veldig høy intelligens de, de er ikke det er ikke sånn at alle de nødvendigvis gjør det så veldig bra i livet og for å komme langt på en eller annen vei så, så er det ikke nok å ha høy intelligens, men du må også være veldig arbeidsom og, og vi står på å jobbe hele tiden. Og det er jo noen som har sagt at geni det er 10 prosent intelligens og 90 prosent hardt arbeid. Ja, det var vel, uh, han godeste, Picasso, som sa at det var 99 prosent hardt arbeid og 1 prosent talent. Han drev, drev det, han, han la på litt ekstra, vi ja. må på mange sammenhenger. Men det hette jo, vet du, i... Um, i hovedmålet, det er den høye stavlet for over tusen år siden oppe i vårt område, at uh, passelig uh, klok bør hver man være ikke alt for klok, for det er mye bedre å leve for den som ikke vet alt for mye. Uh, da kan jeg tenke litt på en sånn, sånn med intusjon. Uh, det er hjernens verste fiende. Alltså det är bara en reaktion utan att hjärnan har tagit med på råd eller Nej, det är allt det förgår där inne i hjärnan, det är inte något som sker före hjärnan. Ja, riktigt det är väl i allfarvägar. Och det det har klart att det er väl intuition, det er, okay. ja, er väl <laughs> at att du en är i en situation och så, så får du en känsla av kan hjärna galde magkänsel är något som kallar det då så att att här är det ehm um, ja, här här är det har er, er det sånn, og det er det at det tror jeg bygger på det at du har mange erfaringer som er relevante for, det, for den situasjonen du da kommer opp i, og så, så gjetter du riktig. Men er da synskhet uh, hjernsform for egotripp? Ja at ja, den innbiller seg å forstå det mer enn en egentlig kan ja, det, jeg, jeg tror ikke jeg vil mig meg inn på å si og okay. um, forklare de tingene der, for det er kanskje litt forbi um, det jeg egentlig Et, to, to siste kan. spørsmål jeg bare tenker på altså, hva er det mest fascinerende med hjernen som de fleste av oss ikke vet bare sånn kort ja, jo, da kan jeg nevne en ting, for du snakket om hva, hva kan vi gjøre for å få henne til å virke bedre og det, og det ene er altså å i en hard arbeid, men det gjelder også i fysisk forstand, for man har funnet ut uh, i løpet av de siste ti årene at uh, fysisk aktivitet, altså løping og sånn som du blir ordentligt svetta, det framkaller forandring i hjernen som er av lignende typer som dem som skjer på det enkelte nervekontakten når vi når den blir uh, bedre fordi vi trener den ved jobbe med noe intellektuelt et siste spørsmål, er hjernen alene? Ja, hjernen er oss, og vi er alene, men vi er også sammen. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Grenseløs, grenseløs, grenseløs. Hjernen er alene, størselig og forlatt, sårbar og svak, og det er du også. Ett velplassert slag eller spark mot hodet ditt, deg selv og din egen selvfølelse av du er steindød, eller i beste fall havner du som en vegetar rett i rullestol. Du må ta vare på din egen hjerne, men det er ikke så lagt for hjerne å forstå. Hjerne er særdeles stad på egne vegne og innrømmer sjelden feil. Vi fyller den med alle mulige overbevisninger om hva som er rett og galt, og samtidig innbiller oss at vi har full kontroll på det vi stapper in av så såkalt kunskap. For å ikke snakke om retten, man tar seg til å rettferdiggjøre alle handlinger, uansett konsekvenser for andre. Ikke minst at kontrollen over egen hjerne skal brukes til å kontrollere andre hjerner, så en kjede av hjerner ligger som et nettverk av meningsfeller og allierte som bruker sin hjernekraft på å gi en bestemt energiviljen, bestemt energiviljen til å regjere som den rette tanke. Gjentatt i gang og i historien viser det seg at hjernen lett lar seg manipulere til å tenke tanker som politiker og geist eller andre ledere av metallengelskaper broderer inn i hjernen med vakre formuleringer og forteller hvordan alle løsninger vill presentere sig. hvis vi alle ga hjernekraften sin til saken og sammen fikk utrettet det som skal til for at det som er riktig bestemt Det gjelder å ta ansvaret for sin egen hjerne og ikke minst kontroll over sin egen hjerne Det er så solgt hjernen som kjenner sin egen hjerne best, og da er det hensiktsløst hvis noen andre skal fortelle deg hva du bør bruke hjerne din til. I studio satt hjerne til Olav G, teknikere var hjerne til Mamadou, og vi vil gjerne takke ja, det var jo hjerne. Eh, takke hjerne til professor Jonstor Mathisen ved Senter for biologi, biologi og neurovitenskap. Og straks er det jo som blant annet skal handle om Nobelprisen, ka at kapitalismen har tatt et steg i USA, og antireisetips, og ta gjerne en joggetur for du legger deg i kveld.